na na Ahmed Omari mimi mm. kutoka serikali ya kijiji yangiro ilikuwa ni siku ya tarehe mbili siku ya Ramhesi ndipo taarifa ya kwamba kuna mti kwenye kitaka cha Rurongo umekatwa lakini umeshindikana kuanguka una muda kama siku saba umekatwa nilienda kujilizisha kwenye mti huo nikaangalia kuwa na na bwana Godsil na mwenyekiti wa kijiji jirani Ruagati alitoa Davidsoni Dawson na mwalimu wa shule ya msingi Rongo na wengine wasiwao tukafika pale tuangalia tuka mti ulivyokatwa kweli ulikatwa mkukoto umeisha ukabaki umesimama baada ya kuondoka hapo yakamrudisha mtendaji wamu na yeye akafika kujilidhisha basi tukakubalia kama tufanye uchunguzi tujue kama na wakina nane walifanya zoezi hilo mpaka leo nyinyi mnakuja tulikuwa hapa kwenye uchunguzi wa tujapata maana aliyofanya tukio hilo upo kwenye mabishano kati ya wa utu na kanisa mwaka mbili nimesoma pale pera ikiwa mdogo kabla sijajamalisha diri kwenda uislamu lakini historia tulikuwa nayo ni kwamba ule mtu ulikuwa ile, ile sehemu ilikuwa natambuka natambuki ni sehemu ya matambikio ya mzee Rujumbi kusaa ilikuwa ni kama kulizali hata mzee Wangaraza ambaye alikuwa ni baba yake Rujumbi akaingia Rujumbi akafuariki akaingia aka mzee Temesio mm -hmm. akafariki akaingia mzee aliyepo kwa sasa hivi na mzee Festo Kafarazaki ambaye anaendeleza na desturi na hiyo kanisa haikuepo pale Wakati inaamia pale ilikuta yali ni maeneo ya matambikio. Kama mniangalie vizuri kama mnarudi huko kwenye kanisa. Kuna sehemu imeipa imepandwa mitalibea. Ile kanisa ilikuwa inaishia kwenye mwamba hapo. Kile kiingia kilikuwa kimetengwa kime kutoka kwenye serikali ili nzere zungwe akiwa alitoka kwenye matambikio mengine. Niyo mm. njia kupita kuingia kwenye kichaka kile na kutambikia. Sasa okay. wale wazee waliokuwa wanaishi huko na Besturi Walipo, walipo ondoka wakaja vijana sasa kama sisi tukaja tunabadilisha system za wazee wetu wakashindwa kutambua kwamba lili na eneo ni la matambikio sasa wakaliingiza kwenye mgogoro wa kamisa na wale watu na kipindi cha nyuma sisi wakati tunasoma pale walikuwa wanatuambia kwamba tusikojoe mure na tusiko tusingie mure tumevaa viatu na hilo lilikuwa linatekelezwa lakini kwa Ingilis, sasa hivi imeshakuwa kama vurugu wanaingia wanachanja kuoni, wakati watu walikuwa wanijimbe hili sasa kuja kujitokeza ni kama ni matukio ya ya ya ya maajabu kama ya, matatu kuna mtu anshaingia mbele akafika aka kata mamieti ya, ya kuchoma matofali alipochoma ile tanuru yake ikakata ya, ya, kuikuiva yapo ku, ya ku matukio matukio ambayo yanatokea watu baada ya kuingia mbele sasa hivi ndo limetokea lingine ikawa la ajabu zaidi mtu huko pote umelika unda karibu 17 si au wangu na upepo upo upo, upo mkae saka kachukulia sasa ikawa nika ika, ,ika, ,ika, ,ika na mnaelezo tele kusambaa kulingana na kutafata nila na desturi. Yuni mwaka 2013 naingia madarakani. Kwa kutatambua mipaka ya kijiji changu, nilishirikiana na uongozi ili ukuta vile vile katewa tuno ya wazee ambao natambua maeneo ya watu, maeneo ya kanisa na mipaka ya vijiji, jirani. Tulizunguka tulipofika kwenye maeneo hayo, wazee waliniambia kwamba hili eneo ni eneo la matambikio Na hili, hili bati ni eneo la ya kijiji ambapo huyu mzee alikuwa anapita kwenda kutambikia mle na hii eneo lingine la kule ni la mtu binafsi 1500 1514 ndio hawa vijana sasa wakaanza kuwafukuza hawamiliki wa maeneo hayo ukawa mgogoro atimai kwa nguvu zao kwa kujapeleka yale maeneo na hao wakawa wapole kwa sababu walijua kama kama ni harali yale maeneo ya ni, ni matambikio basi matukio yatajirudia na kipindi tupokuwa tunakosa mvua mkono yanayo. Wakamwendea mzee kwa mfano mzee Temisio, wakampelekea anavyohitaji, siju nguzi, siju pombe, siju kahawa. Akaenda akafanya mambo yake pale, mungu atukoe tunaipata. Ni miaka sabini Sabini 70 kuja mpaka wakati kwenye kwenye 2000. E, na ni tulisuka fomo kaza. Ah, na karibia 9. Kwa hiyo uhalifu wa haya matendo tutaheshimira na desturi. Ndiyo tunachukulia tunakuwa na kinio cha kukosa na ukame na matukio aina yoyote yanajitokeza. Kwa hiyo kwa kifupi hii historia ndiona na ijua. Kama kiongoza wa serikali kwamba wakati naingia madarakani jili eneo nilionefuka ambayo wanabidi waliendelevye kama bila na desturi. Sasa kubaliana kwamba tuitishe mkutano vili, wa kijiji viwili wananchi wa pale basi tuwe tuwe na patano la pamoja kwamba kulingana na mambo kujitokeza basi tuwe tu, tu, tuache kuingilia aya maeneo. Tangu jambo hilo limetokea, tangu hiyo aliyemisa mjumbe itisha mkutano. Bado tukio cha ODC takata. Mm. Kwa hiyo mimi kama eneo, mimi kama mwaneti ambayo eneo msikalipo, mm. nilikotaka niende nikaliongelee kwenye kikao mm. cha ODC, hili mm. tulitoree wamfiki kwenye kikao cha ODC. Tuojina naitwa Jonathan Emmanuel, udiwani wa kata ya Kashasha. Tukio hili lilikuja kama na mshangao. Baada ya kuona kwamba mtu yemekatwa na aujaanguka lakini ukayejesha nyuma kumbuka mambo ya historia kwamba maeneo hayo yalikuwa ni maeneo ya matambiko ya wazee kwa kiruga ama kimira yalikuwa panaitwa kiutilizi kiwutiliz. kiutirizi cha rulongo pale wazee wokuu watoka kutoka ya Ihangilo kutambika basi wanakuja pia wale urongo kutoa matambiko kama kuomba mvua na kuomba baraka mbalimbali kwa ajili ya, ya jamii waliokuwa wakiongozo sasa ilipotokea hii tukio tumevutwa kwa kweli hatukutemea hili kama jambo kama inaweza kutokea hili hilo kwa sababu sisi tunakuwa mpaka tunafikia umri huu na kwa ruhusa mule kwanza bila ya hawa wazee wenyewe wa usika kuingia mule kwa mm -hmm. hiyo akutegemea kufanyika jambo lolote la uchafu katika eneo lile hata mfuko kuingia alikuwa haiwezi kuingia maana utapita ni kiangazi ni masika kile kichaka ulivyo kiona hajimaliki kusema kama kimewekaoka kiangazi ama saa tumepamba sana ni ni sasa baada ya kuwacha kuacha kuabudiwa ndiye kajitokeza hii kwamba mira zipo zimepotea basi wenye imani za Kristo kwa kwamba na naelewi ndio ya kwako hatujachukua tua kuna maandalizi ya kufanya mkutano ya vijiji viwili majirani ili kwa tarajia wazazi kuchukua tazali yanawezekana ikatokea jambo jingine ambalo ni, ni zito zaidi tofauti na hili kwa hiyo baada ya kesho tunaita utaondishi talizungumza alafu tuone gani tuweze kwenda nao lakini Tahadhari kwa wananchi kwamba basi wakumbuke na kutambua bila kwamba zipo na zinaheshimika basi kwa hiyo wachukue tahadhari wasifanye mambo ya siyo ya kawaida kwenye maeneo ambayo yametengwa kwa kwa jinsi hiyo mimi nimepata taarifa baada ya kuwa mtu umeshakatu ume lakini mweza kujapita